Euskal Kultur erakundeak bere egin du, joan den batean bardo zen eta gurekin Mikel Ejamuzpe, presidentea, egunon zuri? Egunon. Dura urtea, eh? hemen, tokiuntan apai epazzen nazina okun, Euskal Iri Gune Elkargoa sortuko zenean, eke instituzio berri horretan asartzeko edo integrazeko proposamena eginentzela entzela, Euskal Kultur erakundearen asartzeko, zertan da? Bo, mementuan asteko ezgira gira E, elkargoa sortu da uroski, eta hori berdugu e, osi izan aro sortu baita.ai. E, kuste e, Alieko lana batete hautetsiek egituratzen. Eta e, kultur konpeentziak berdaiakin partekatua direla, ezta bakarik elkargoaren e, ardura mainan departenddua estadua eta egialdearena. Ordian, E, naiz guai asiko ditugun elkarrizketak, etxingaraiekin eta brinokarrerekin, eta e, bementoan asteko egituratze lan handi hori baduteiteko, eta emekin emekin, haiko gira lan egin horiekin. Jakin ez, errien sindikata hori, hori zehu da, hori desagertuko da, heldu den prima delan doaikai, guai haidira bozkatzen errietan, Eta oski e, Herrikoaldeko arteko sindikatak estudio bat e, egin azken irabeteotan, e, eta delio gisako bat egiteko zertan den eskokultura e, norrk parte erzen duen orain finantzatzen duen zoin diren puntu azkarak eta zein diren puntu aurk. Dokumentu, dokumentu biziki potxoloa eta bizikiro ah, interesanta ari ah, finitzen finitzeni. Eta, e, errandezagun ere, hor bat eartzen dutena departamentoak, estadok eta irriak. Dokumento hori, ukanen dutea utetxiek, eskutan. Eta, jadanik, hori izaiten alda, oinagri bat, eiendako, hori urgunago ere meiteko. Zehaztuko dugu izue, Bruno Karreg, dera usteitzeko hau zapesa, kulturaren ardurat duena e, iriguna elkargo ontan. Eh, Haipatzen duzun dokumentoan, hori da eke oita bosturteko esperientzia kulturaren zerbitzuko, da hori da beste dokumento bat? Hori beste dokumento bat, hori da gehiago iraganari beako bat. Iraganari behatzen diogu, erraiteko oita urtez eskolkulturaren akundeak bildu, lohtu dituen kompetentziak. Eta ez dira bakerrik erakundearenak, baina dira eh, elkarteenak, eh, dira eh, administralarienak, Hori orokorki 85 urtet 87obeki eran eginden lana. Hori hemen be be hautes berzenera menan ser ser ser e, da kigu egiten. Certan gaitasun bildu dugun. hori goza bat. Oistona ipatutu dut nada biztanda hoiz eh hori. Hori bigarren gozata eta horiek direla eta e, e, nahi nebasu el ukanen ditu eskutan ainis dokumentu, hainitz eh, gaiak ukanenitu eskutan, behar direne da bakiak hartzeko. Zuri ikuspundutik nola ikus zinezak ezzuk muntadura uh, uh, uh, oberena gauza horien bariatzeko eta haintzina segitzeko? Bon, uh, nik uste ez dugun uh, burutik, begietaik, galdu behar ez dela, egiazko gaiak ez da eskol kulturakundea, da kultura, kulturaren gaiak da, eskol kulturaren gaia, Gure erialde untan. Hori da, ez dugu han zibiak. Tresna, oai hartzio eskoak kulturarrakundia. Tresna hori aldatzen alda. Berdin bai, berdinez. Noraino, noraino, kamietuko den, hori beharko dugu untza ikusi. E, zer diren uh, aldatu behar ezkoak, pondu batzu, albezen fite, beste atzu berantxago. Zer den atxiki behar, den bezala. Zenta, bestan da, entegratzen aldo zu zerbitzu hori, elkargo batean. Bon, e, baina entegratzen barima huzu, e, ez duzu eragin e, bera. Hori bera pizatu untza. Badira ere, beste kultur, eh, nola erraindot, zendu pei horiek eta hoa gehiago ezpaitira, hor badira langileak ere, badira horrean kompetentziak, hori ez Berko dira, ere, horiek egokitu. Horten, alimaleko lana baute iteko, haute Hori gure gure iritzi hartu zede. Eta gure iritzia retunutana ekan ezute reiten eskolkulturera kundia bakarrik. Elkartek, eguntoa berroita hamar, elkarte bat dira partaide eskolkulturera kundian. Elkartek baute zer egan, haute ere. Beraz, horiek eh, guziek behote berditu guentzun, horiek berkondutan hartu, emeki emeki, urratzez urratzez gauzak haintzina azteko. Epe bat ezagia izan da? Ba, nikuzte bi urte barne behar diren gauzak uh, nahi bozu, pundian emanak izan zinten. Euskal Kultur erakundearen bilzarnak <truzik> guztia iragantzen dionden larun batian bardozen, jasku urtearen bilana, oraina eta Geroa, Euskal Elkargoa sortu ondotik. Kundu horiek aipagai, haste azken untako goizbegin, Mikel Eramuzpe eskual kulturera kundeko presidentearekin. Epatzen, ginoena, eh? Mikel Eramuzpe bi urteko EPA. Balitaikela hor gauza norabide baten hartzeko eta gauzen gorpuzetzeko edo gauzatzeko. Zer eh, ergan nahi du, bi urteren buruan, zenbat bat senario uh, dirateke. lirateke? Eman dezaun, idu. Eh? Eh, lehena da hororak gelitzen dela eskoal kulturenakundea, berdin berdina, zarbu ergin harteko sindikata desagertzen da eta eh, eskoal elkargoa eh, arzenduan ah, ah, lekia, beraz, administrazionekon txailuan, ura da. Bigarren senarioa beste puntan da integrazioa. Gena hebeita, e, e, zerak, erakundia desagertzen da, eta ordinen langiliak e, sartzen dira erakundeko, eskoal erakundeko, alo elkargoko langiliak, eta eskoal e, kulturaren a, lana egiteko. Eta bien artean, izeten alda, agentzia bat. Gena hebeita, eskoal elkargoak eraiten du ara zer nahi dugun eskoal kulturaren zat, eta zuek agentzia egizuek. Zuek uh, badarkizieiten, ainiz gau zabazkizueiten Zuek egizue Beraz horien ahtian uh, izanen da Gero juri iru pundu horien ahtian Neabar dura ainiz eta ainiz sortzen handi da Eta denak posuible dira Beraz go espiritu urtangi da Um, albezein, alo, hor behar du eskolkulturak irabazile izan, hori da importantea, ez da egitura bat edo beste bat, baina eskolkulturak behar du izan irabazle, eskolen kargo hau sortu da eh, gehi bat izeiteko, gauzak hobetzeko eskolegian mail guzietan, hobeki hartzeko lanean eta eskolkulturak ere behar du Irabazle izan esenario berri hortan. Hala, norabideak utziko ditugu, e, orainaz, eta gerur bilaz mintzatzeko, euskal kulturera kundeak etnopolo labera, eskuratu berri du astapenuntan, hastapenuntan, baliabide gune bezala ezagutua izanen da, beraz, hemen digoiti, konkretukiz erganaidu. Erganaidu, aspaldiko lana, E, egiten zen ondaren ingurinan. Teresaleko merrik bizikiuntza espikatu du hori, urteetan gure ondareaz egin dira sekurako gogoetan. Ainiz gauza bildu dira, filmatu, hartu, gure ondare horren e, biltzeko. Baina, bazen, e, nahi behar zu, ez, ez, ez tabada bat, debate bat, baume, bizikiuntza da, hori biltzia bine zeiten dugu horrekin. E, denbora berean, eragilek eskorkulture eragilek, artistek egiten eh, zuten hemenan, ta ondaria da krea, gozak sortu gauza berrik berrik berrik. Bien artekozu eztaba da hori bizikitik eszan da. Eta guztien mo ohak zengira tennak krezionik ondarerik gabe, Eta ondareak estil aldeuseteko balio espalimauzu oraikoa eta gero orako e, zedeiten, bultzatzen. Eta hori da izsigari mankora, de, gure iduriko, tentxio hori izsigari interesantada. Da hori da etnopola, bon, bizez egiteko, benen da label bat, e, frantzian baumendira sortzu du bederatzi, eta bako badu olako gaibatza. Gure hori izanen da, beraz, eh? ondari eta kreazioaren arteko gauza hori. Eta hori lotuada da universiteteari eta ekerlari Eta hori ikara harriko, uh, ez dut egiten hutsa, behinan, hoi hartioa albezala baina hoi ofizialki universitetearekin ari girak lanean eta gure part, partzu erguak izanen dira zinez ofizialak. Eta alimaleko lana badugu egiteko. Ha, hain izgauza ez tazkigu sobera ez ditugu hundzakon preintzen gure hondalean eta horbara lana egiteko aldeatetik eta bestetik behar ditugu ere sustatu kreazioniak eta kutu ondale hori kutu hondale hori hondaleak balio du bakarrik e, zede iten mahuzu tradizionia ez du eren den bezala, behar eren nahi du pasatzea hara, besteri hori eta garko, gizarteko gaikuziak ongitzen ditu horrek gure bizitzeko manera oaikoak gure konsumatzeko manerak, gure eh, ahemanak denekin, eta hori bikainara, bika izi gerri interesanta da. Beste obretan, hori beraz labela aukandu zuen, eta hortana aizizte ez nopolo eta beste obretan zer irakpundu Bon Beste obretan, beako bat emanez iraganari, eh, azpi marra dezagon soka, eh, erakusketa, eh, dantzanein inguruan, Dantza beriz segituratua izan da eskolegian animalko beharrak bat ziren, eta hor agertzen da ikikako errekasta du horrek e, behar handia basera tandia loriatua da ikusiin ze, habeatsa den e, gure, gure eskolegiko dantza, ez bakarrik estetikogi e, baina zer nairuen ere dantzatzea. Ta horreen gure na niiten esta da Leian lekuko jendekin, e, Eman dezaun, bai, maulen izanen da istante, azparnen izan da, eta erakusketa hori beti okasioner bata lekuko dantzarik zerbait egiteko. Ez da bakergik erakusketa bat. Hori, gero izan da, pundu importante bat ere, e, Berlinen horkitu direla, e, nabuzu e, eskual e, soldado presoen grabaketa batzu, eta horien e, tratatzen ari dira, eta izierriko gauza unki gariak ari dirak ertzen, hori ere etunoporuan sartuko dena. Azpi marra dezagon ere iragana ikusiz gerauta proiektu gehi hau badela eskolegian. hainitz gauza bada, eta hori, hori ere borrek ere zerbait nahi du, guri irriunek nahi dila bizi, eta e, nuna iso hartzen dira gauzak. Eta hori ere interesantada. Eta... Geroari buruz beraz, etnopola hori argunt bidean da. E, Zenitzen dugu ere, e, interneten impotantzia ondia. Eta horrek ere, ono berdelago hobetu webgunea. Jendeak gero eta gehiago nahi, nahi ditu idukinak, nahi ditu gauzak ikusi edo iakurtu. Eta horkusten dugu badela ono beste xantier bat egiteko. Eta eran ezake Enetako, ik, zigarinti esantan dela, asia berriak ez gira, baina e, e, beriki birgune bat bezala hartu, hartua izan da bon, e, eskol kulturakun dean, aholkulari izaitia politika publiku eriburuz. Bon. Eta hor, agertzen da, konzeptu bat, guretako naturala dena, baina ofiziala ofizial dena, da eskubide kulturalak, ledroak kulturel. Ta hor, agertzen lanian, gizombatekin, ikerlaribatekin, kolen jaunarekin, eta arek egindu jadane konferentzia bat, baina hori ikaragint esantada, zenta, nabezu erreiten du, politika kulturala bat ez dela inbiar gainetik behiti, baina berrela jendekin egin. Hori guetakon gauza naturala da, eh? baina horrek ere eragin haundia izeten aldo, astapenan haipatzen ginuen beraz eskola elkargoa Eta eskoan politikaren alo gana idoz politikaren inguruko osaiiro hortan.